Alhamdulillah Wa salatu wa salam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wa ala Wa wa'adu Qala al-musanifu rahimahullah ta'ala Fi kitabihi Izlima'ul juyus Al-Islamiyyah Ala harbil mu'attila wal jahmiyah Wa sihralahu Hakikatun Wa taathirun Fil-ajisam Bismillahirrahmanirrahim And innalhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi Allah, fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah lahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da kemabadu Allahumma alhimna rushdana wa qina anfusina Allahumma ya hayyu bi rahmatika astaghiitsu asy'ana kullahu wa la anfusina al musanni qala al musanni rahimahullah berkata imam al alama ibnu qayyim al jauziyah rahimahullah melukala berkata ibnu haddad asy-syafi'i tentang hal-hal yang Kata beliau lahu wa Ahlu Ahlussunnah meyakini adanya sihir Dan sihir itu memang memiliki efek dampak Dan dia adalah suatu hal yang ada Hakikat Hakikatnya ada dan memiliki efek Fil ajisam Terhadap tubuh-tubuh manusia Ahlussunnah meyakini adanya sihir Sebagian ahal al-falasifah dan sebagian ahlul kalam mereka mengingkari adanya sihir Bagaimana mu'tazilah dan semacamnya Karena tak masuk akal kata mereka sihir Sementara Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim Tentang perkara sihir ini Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah Dan mereka mengikuti mata Apa yang dibacakan berupa mantra-mantra mantra oleh Syaitan ala mulki Sulaiman atas kerajaan Sulaiman. Kisahnya bahwasanya tatkala yakni Sulaiman ya, meninggal setan meletakkan di bawah singgasannya buku-buku sihir dan dia memberitahukan kepada ya Bani Israil bahwa Sulaiman memiliki ilmu-ilmu yang belum diajarkan Ilmu tersebut ada di bawah sehingga sananya Maka ketika Sulaiman wafat Mereka memongkar apa yang terbawah Yang terdapat di bawah sehingga sana Sulaiman Maka mereka dapat di buku-buku dalamnya tentang sihir Maka mereka menganggap ilmu sihir itu datang dari Sulaiman Karena itulah mereka menganggap itu ilmu-ilmu putih Allah mengatakan Wa ma'aka faru Sulaiman Tidaklah Sulaiman itu kafir dengan mengajarkan sihir. Mustahil. Walakinasyayatin kafaru. Tetapi hakikatnya syaitan-syaitanlah yang mereka itu kafir. Yuallimunannasasihra. Mereka lah syaitan-syaitan inilah mengajar di manusia sihir. Jadi sihir ini datangnya daripada syaitan. Ya, sihir ada yang merubah yakni pandangan seseorang seolah-olah dia melihat sesuatu padahal tidak hanyalah merupakan pandangan saja Allah menceritakan tentang tukang sihir Firaun kata Allah wasaaharu a'yunannas mereka menyihir pandangan mata manusia wastarahubuh mereka membuat manusia ketakutan melihat tongkat-tongkat dan tali temali menjadi ular-ular fastarahubuh -ular. waja'u bisihrin 'adzim mereka datang membawa sihir yang begitu dahsyat. Ini adalah sihir yang merubah pandangan mata manusia. Ya, tali terbalik dalam pandangan mata mereka, ular-ular yang berjalan. Ini sihir takhili, hanya khayalan yang dirubah. Dan itu yang pernah terjadi dengan Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah disihir. Maka di Rukyah Al-Jibbe' alaihissalam Yang menyerinya adalah seorang Yahudi Nabi Sallallahu Alaihi SAW Melakukan sesuatu Terhadap isteri-isteri Padahal tidak ada Melakukan apapun juga Ini sihir yang merubah Pandangan mata manusia Ada sihir yang Memisahkan antara manusia Yang satu dengan lain Namanya dalam bahasa As-Sarfu ada sebarengnya sihir yang berusaha untuk ya menyatukan dua orang, ya agar saling menyukai satu sama lain. Namanya al-athfu, dalam istilah kita namanya pelet Gimana supaya seorang suka? Ini bagian daripada sihir. Allah menyebutkan dalam al-Quranul al Karim tentang sihir ini, ya. Wahai kafir Sulaiman, walaupun syaitan kafir, ia mengajar manusia sihir. Walaupun Allah pernah turunkan kepada Harut dan Marut, apa Allah pernah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil Harut dan Marut? Wahai kafir Sulaiman, minahadin hatta yaqula inna mana halu fitnah. Falatakfur. Tidaklah mereka mengajarkan kepada manusia sihir, kecuali mereka memberitahukan kami adalah ujian. untuk Kalian jangan kalian kufur wala takfur, jangan kafir dengan mempelajari sihir dan mengamalkannya ya fa taallamuuna min huma dan mereka belajar daripada keduanya daripada Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ilmu yang membuat berpisah antara seseorang dengan pasangannya antara suami dan istrinya ya seorang suami melihat istrinya bagikan hantu atau sebaliknya istrinya suaminya menyekikan hantu tak ada kenyamanan mereka tak dapat disatukan Ini efek daripada sihir qamahum <tuh> bidharirina <beyanteri> min ahadin bi idnillah ahli sunnah pun meyakinkan sihir ini tidak akan memiliki efek kecuali dengan kehendak Allah dengan izin Allah illa <tuh> bi <beyanteri> idnillah kehendak yang mana kehendak yang syar'iah atau kauniyah kehendak kauniyah kalau tidak Allah jadikan tak jadi Ya dan ini perkara yang tidak disukai Allah Swt. Al-Sunnah meyakini sihir itu adalah kekufuran, mengamalkannya kufur dan Jumhur mengatakan mempelajarinya pun kufur. Sebagaimana kata Allah di atas lisan malaikat Haud dan Marud: "Fala takfur". Jangan kalian kafir dengan pelajarinya. Ya, kadang-kadang sihir bisa merusak tubuh manusia. Ya, macam-macam mi -macam orang-orang yang melakukan ilmu sihir ini. Iya, tanbillah. Kita harus meyakini itu ada. Dan dalam Islam, Allah Jalla wa mengajarkan terapi-terapi dalam menghadapi orang yang terkena sihir atau bagaimana agar orang terlindung daripada sihir. Ya. Di antaranya adalah mengamalkan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap lepas salat baca ayat kursi Al Ikhlas Al Falak An Nas dibaca sekali-sekali. Kecuali pada asar dan pada subuh dibaca tiga kali tiga kali. Kemudian zikir pagi, kemudian zikir sore, zikir mau tidur. Zikir akan menghalangi orang daripada sihir. Ini tindakan preventif sebelum terjadi. Mau masuk rumah baca Bismillah, mau pakaian baca Bismillah. Luar rumah besi seminla heta Ini adalah benteng yang akan bentengi orang daripada sihir. Ya, bila mana darah Allah telah terjadi, maka hendaklah diberupaya menghilangkannya dengan merukyah rukyah yang syar'iyah, rukyah yang diajarkan dalam syariat, dengan membacakan pada dirinya Quran. Ya, Al-Fatihah diulang-ulangi, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Ya. Tentang kisah tukang sihir para, yakni tukang-tukang sihir Firaun, baca ayat semacam itu. Ya. Apabila didapati di mana tempat sarana yang dengannya orang menyihir, kadang-kadang macam-macam sarananya. Kadang-kadang rambut, rambut seorang yang disihir Atau pakaiannya Atau macam-macam yang berhubungan dengannya Fotonya Ya, dimasukkan, kemudian macam-macam Ya, letakkan padanya Paku, kain putih Dan segala macam, sara-sara sihir Jika dapat, maka diambil, dibuang Dibakar, dimusnahkan Akan batallah sihirnya Kadang-kadang sihir dalam tubuh manusia Di mana yang Terasa sakit disitulah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang atau mengambil tujuh lembar daun bidara masukkan ke dalam air setelah ditumbuk dibacakan padanya ayat dibacakan padanya fatiya dibacakan pada al-kulsi kemudian diminum atau dimandikan dengannya. Ini terapi terapi dalam perkara sihir. Ya, mempelajarinya kufur, mengamalkannya kufur, mempraktikannya kufur, bahkan mendatanginya pun terancam. Ya, orang yang datang kepada tukang sihir, sekarang tak ada namanya tukang sihir, yang ada namanya para normal. Ya, para normal atau orang pintar. Mendatanginya tak diterima suratnya 40 hari. Meyakinnya dianggap kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafaddal. Ahsana Allahu alaikum wa musa'adatul munkarin wa nakirin wa musa'adatul munkarin wa nakirin haqqun. Naam. Thumma tawfitna al-qabri haqqun wa na'imahu haqqun wa adabahu haqqun wal ba'tsa ba'da al-mauti haqqun. Pasuka. Berkata Ibnu Haddad rahimahullah, di antara yang wajib diyakini oleh al-sunnah ya. ata billahu wa musaalaha mungkarin wan pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah hak adanya terdapat dalam hadis-hadis yang banyak di antaranya dalam hadis Bara bin Azib Muhammad Nurkanya Abu Daud bahwasanya jenazah itu bilamana telah diletakkan dalam kuburnya berpaling keluarga-keluarganya sungguh dia mendengar telapak sandal mereka Datanglah dua malaikat yang mendudukkannya Dalam alam Kuburnya, bedakan antara Kubur dan alam kubur Setiap orang yang mati pasti masuk ke Dalam alam kubur, tapi tak Semua orang itu dikubur Ada yang jasadnya hancur karena terbakar Ya, tercincang-cincang Ya, terpotong-potong Dimakan ikan dan semacamnya Boleh jasad terbakar Boleh jasad itu terputus-putus ya boleh dia tak dikubur tapi semuanya pasti akan masuk ke dalam alam kubur alam barzakh barzakh maknanya adalah binding pembatas disebut alam barzakh kerana dia adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, dia tengah-tengahnya antara keduanya ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan Ya, payuk idanihi kata Rasulullah, payatihi malakani aswadani azrokan. Datanglah kepadanya malaikat aswadani azrokan. Dua-duanya hitam, dua-duanya biru. Allah alam bagaimana birunya, bagaimana hitamnya. Kalau mau tahu, tunggulah masanya. Semua akan lihat jumpa. Yuk mendudukkan jenazah tersebut dalam alam kuburnya. Yes Allah keduanya bertanya kepadanya. Man um, yang ditanyakan adalah uh, man robuka? Siapa kata Andai kata dia mu'min, maka dia akan mengatakan Robbi Allah. Andai kata dia orang kafir mengatakan ah ahla adri, saya tak tahu. Orang-orang munafik akan mengatakan samiyyatul nas saya kulu nashayin fakultuh. Kau dengar orang berkata sesuatu, aku pun ikut. itu orang munafik, orang kafir mengatakan, ah, ah lah, saya tak tahu. Datanglah pertanyaan kedua. Ya, man rabuka, man hadal lebi bui ta Siapa nabi yang pernah dikirim kepadamu? Andai kata dia tak pernah, mau tahu tentang nabi yang diutus Muhammad SAW, tak mau tahu tentang sunnahnya, agamanya, syariatnya. Tak open dia. Tak ada hubungan bagiku dengan dia. Tak pernah mau belajar sunnah. Apalagi untuk mengikutinya. Yang diikutinya adalah hawa nafsunya. Yang diikutinya adalah orang banyak. Apa yang dibuat orang banyak. Ya. Ikut-ikutan belakang. Bukan Nabi dijadikan panduan. Yang dijadikan panduan adalah selain Nabi yang mulia SAW. Maka orang mu'min akan mengatakan huwa Rasulullah. Itu Rasulullah. Kalau bukan mukmin maka mengatakan kembali kafir. Ah ahla adzmi saya tak tahu. Orang munafik kembali mengatakan sambil itu naseyakul sya'an. Kau dengar orang berkata sesuatu fakultuh aku ikut. Ditanyakan pertanyaan yang ketiga. Apa ilmu Orang mukmin mengatakan ilmu yang Quran. Ilmuku adalah Quran. Kerana hakikat ilmu adalah Quran. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan, dalamnya ada berita tentang tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, tentang wali-walinya, bagaimana Allah menangkan mereka, Allah tolong mereka, tentang musuh-musuhnya, bagaimana Allah binasakan mereka. Maka dia menjawab ilmuku Quran. Ya. Adapun orang kafir kembali mengatakan, ah, Allah adri. Saya tak tahu. Orang munafik kembali mengatakan, sambil nasa Yaquluna syai'an fa qultuhu, ku dengar orang berkata ini aku pun ikut. Ya, adapun orang mukmin fayftahu lahu babun ila jannah. Dibukakanlah baginya pintu menuju surga. Setelah dia sukses menjalani ujian ini. Wa ya'tihi min ruhiha wa datanglah daripada surga wangi-wangiannya. Dia pun melihat istananya di surga. Keluarganya di surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Isinya Istri dari golongan dari surga sudah siap menunggunya, menantinya. Dia lihat rumah-rumahnya di surga, taman-tamannya, sungai-sungainya, ditunjukkan kepadanya. Nah, karena begitu indahnya yang dilihat dia lihat, sehingga dia pun tak sabar dan dia berkata Rabbi Tuhan, akhi segerakanlah kiamat. Lali arjo illa ahli wamali. Aku mau kembali. Ia ya, menemui keluargaku dan hartaku yang kau berikan kepadaku. Allah Akbar Surga itu dekat. Kata Rasulullah, Al Jannah tu agrubu min syiraki nahlhi. Surga itu lebih dekat kepada kan dari tali sandalnya. Tak ada yang menghalangi seorang mu'min dari barisudah kecuali kematian. Mati selesai. Karena itulah bagi orang mu'min kematian itulah kehidupan yang hakiki ada pun kehidupan dunia adalah mimpi-mimpi, kehidupan yang semu. ya kata Allah wa inna darul akhirata lahial hayawan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya ada pun dunia mata ul -gurur. negeri yang penuh dengan kenikmatan yang menggoda, yang mengganggu manusia yang menipu manusia ya bayangkan, ditampakkan Untukmu istri-istri dari surga. Tampakkan untukmu rumah-rumah yang terbuat daripada emas, perak. Ya. Sungai-sungai, pohonnya. Luar biasa. Ya. Bandingkan dengan rumah di dunia. Rumah di dunia kena gempa. Lekang catnya. Apalagi yang dibangun, developer yang murah-murah. Bentar aja Beguguran semuanya. Ya. Adukan semen dengan pasirnya Tak sesuai Di sana tidak Ya Istri-istri di -istri dunia Dengan segala macam kekurangannya Ada haidnya, ada nifasnya Ada bawelnya lagi Ada cerewetnya lagi Pusing suami dibuatnya Tak ada di sana Ketika dia mengatakan Ibu-ibu di atas mengusah, ya, Itu bukan ibu-ibu, yang lain yang Ibu-ibu lain. Masya Allah Maka dia mengatakan terapi akhirnya saat Tuhan segeralah kiamat. Aku tak sabar. Aku mau kembali kepada apa yang Kau berikan kepada aku. Mengambil jatah yang Kau sepentukku, Subhanallah. Ada pula hamba-hamba yang kafir ya dan bila hamba yang munafik atau orang-orang yang fasik Islam tapi fasik, ya maka mereka akan diazab Dikatakan kepada orang kafir dan orang munafik, la daraita walat alaita. Memang kau tak pernah mau tahu. Memang kau tak pernah baca isi Quran. Ya. Fajrulahubabun ilanar dibentangkan dibukakan baginya pintu ke neraka. Fayaatihi minrohiha rohurihan wahhum tuha. Maka datanglah kepada segala macam bebawaan dan segala macam yang buruk-buruk. Nampaklah neraka yang begitu mengerikan tak usahlah neraka, kadang-kadang kita melihat ada gunung-gunung berapi itu kadang-kadang kita lihat begitu dahsyatnya Dicampakkan ke dalam e, lubang gunung berapi tersebut batu seketika dia akan Masya Allah bergejolak luar biasa dahsyatnya Yang saya lihat dalam beberapa video-video pendek Youtube itu dicampakkan benda ke dalam gunung dalam kawah gunung berapi seketika Kawah tersebut pun menyala-nyala Meledak-ledak, menggelegar Suaranya bergemuruh Ya, begitulah neraka Dan itu tidak ada apa-apanya Karena api yang ada di bumi Satu bagian daripada sekian puluh Bagian daripada api-api neraka Sampai-sampai Allah mengatakan Dia memiliki suara zafir Suara neraka yang begitu dahsyatnya Ya, nampaklah di sana azab yang Allah berikan kepadanya, janjikan kepadanya yang luar biasa. Maka dia berkata, "Rabbilā tuqimissā." Tuhan, jangan pernah jadi kiamat. Ya. Maka seketika diperintahkan bumi menjepitnya, menyiksanya sampai datang hari berbangkit, iatan billah. Inilah perkataan al-musannif tentang pertanyaanmu ke dan nakir, mudah sajanya. Mudah anak TK pun bisa. Siapa tuhanmu Allah, nabi mu Muhammad. Apa kita Quran? Mudah. Tapi ini bukan ilmu dihafal-hafalkan. <laughs> ini ilmu terapan. Ya. Ada seseorang guru. Ya, suatu ketika dia bawa burung burung biunya ke dalam kelas. Ya, diperdengarkannya kepada anak-anak burung biunya itu fasih mengucapkan kata-kata La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya, suatu ketika sang guru datang dalam keadaan murung wajahnya. Murid-murid bertanya, Mengapa? Wahai guru, anda murung, terlihat sedih. Dia katakan, Burung biu mati Ya, maka mereka berkata tak usah sedihlah guru. Nanti kita cari, kita beli yang lebih baik daripada itu kata sang guru, aku bukan menangis karena matinya burung tersebut aku khawatir dengan diriku, bagaimana kulihat burung tersebut ketika mati diter diterkam oleh kucing tak mampu mengucapkan kalimat la ilahilallah padahal setiap hari dia mengulang mengulangi tapi ketika mau mati tak bisa lagi terucap kalimat la ilahilallah aku khawatir demikianlah kondisiku mau mati tak mampu mengucapkan kalimat la ilahilallah Sementara Nabi mengatakan manakah akhirul kala mila ilallah al jannah yang mana ucapan terakhir dalam hidupnya la ilallah Allah akan masukkan mereka dalam surga. Nah, terus selanjutnya berkata Ibn Haldad wafitnatul kabri wafitnatul kabri hakun fitnah kubur itu sepertanyaan dalam kubur ujian dan itu ujian yang menghadah syarat luar biasa selamat di situ. Selama berikutnya nyangkut di situ nyangkut berikutnya. Wa fitnatul qabr haqqun wa na'imun haqqun. Segala macam siksa yang dalam kubur itu hak, segala macam kenikmatan dalam kubur juga hak. Kita melewati temiang. Nampaklah kuburan-kuburan, sungai panas tak nampak jauh ke dalam. Tamiang di pinggir jalan. Kuburannya sama besarnya semua, tak ada yang beda-beda. Ya, tapi dalam kuburan sebut berbeda-beda. Ada yang merupakan taman daripada taman-taman surga. Roh rotun minya daljinan. merupakan liang-liang neraka. Hofrotun min hufarin niram. Ya, Allah muftaan. Wahzabahu hak. Azab kubur tu hak nabi melewati dua kuburan nabi mengatakan innahuma la yu'adzzaban sungguh kedua-duanya sedang diazab wa ma yu'adzzaban fi kabir tidaklah keduanya diazab karena perkara besar maksudnya bagi manusia di pandang manusia remeh temeh kecil umma yu'adzzaban fi kabir ala innahu kabir walaupun sebenarnya hakikatnya dia merupakan perkara besar Orang menganggapnya remeh tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yang pertama daripada dua kubur ini fakala la yastabri'u min baulihi. Yang pertama dialah orang yang kencing tapi tidak cebok. Banyak enggak orang kencing tapi cebok? Banyak luar biasa. Makanya kita harus biasakan anak-anak kita sejak kecil istinja, kencing istinja, jangan biarkan kadang-kadang orang tua tak memiliki anaknya pagi hari bawa ke depan rumah ke paret, laki-laki kencing di paret, tak ada cebok latih dia paling banyak adab kubur gara-gara tidak cebok ada yang lebih halus daripada cebok, bahasanya istinja. ya sebabkan nala yastabri umin baulih Ya Kadang-kadang supir-supir itu dibuka Kena sikit pintu pintu Mobil teksinya Dah hantamnya situ Tak ada cebok-cebok Islam tidak demikian Bersih Bahkan Nabi mengajarkan Tak ada air, batu Isti namanya Ya Pengganti batu, tisu Harus bersihkan Ya, wamalak atau ada pun yang lain. Yang kedua, fakahna yamsi bil ribah. Dahulu di dunia, kalau dia jalan ke mana mana Menggibahi orang, menyebutkan keburukan orang, kekurangan orang. Ini yang paling banyak membuat orang tersiksa dikubur gara-gara ribah. Dan alangkah sulitnya lepas daripada ribah, sulit, sulit, ya. Kecuali kita mampu meninggalkan manusia Dengan segala macam ribah mereka Kadang-kadang tak sadar duduk Awalnya ngomong-ngomong Biasa tiba-tiba Eh hey, si bulan kawin lagi loh Aku <laughs> tengok Istrinya dicuekinya Nah dah mulailah dia itu dah Bahaya memang Kumpul-kumpul itu boleh ses Sesekali Banyak-banyak kumpul kau memperbanyak dosa Karena itulah di antara hal yang membuat hati terusa adalah fudulun mukhalata banyak kali sama manusia bergaul secukupnya ambil bagian tertentu dengan manusia kumpul-kumpul ya kan koper jangan sering-sering koper dar kopi darat ya sesuai hajat sebentar dah pulang sering kumpul ada aja lah itu paling-paling omongannya kalau enggak riba Ta'adud Itu aja omongannya Ta'adud Ya praktiknya tak juga Omongannya aja. <laughs> ya Fudul mukhalatah perusak hati diantaranya adalah Fudul mukhalatah Banyak bercampur dengan manusia Fudul nazar Banyak kali memandang Ya, apalagi media-media dia tang kita perangkat banget. Jangan banyak kali bongkar-bongkar, sesuai hajatmu aja. Udah kok. Jangan banyak kali mau tahu. Ini merusak hati nih, fuzulun nazar Fuzulul mukhalaat wa fuzulun ini merusak hal-hal yang dapat merusak hati. Bagaimana supaya terlepas daripada ghibah? Jangan banyak kali bergaul dengan manusia. Enggak usah duduk di kedai-kedai ngobrol, ngobrol ngidul, timur barat. Kalau kebutuh duduk sesaat, bubar. Jangan panjang-panjang. Ya. Kita melihat bagaimana salap begitu peduli dengan waktunya. Ya. Ada seseorang yang diajak sama kawan yang ngobrol-ngobrol. Kalau kau bisa matahari kau tahan, aku... Oke, okay, kulayan itu. Mereka lebih bakhil dengan waktu mereka, daripada bakhilnya kita dengan harta-harta kita. Kita kalau harta bakhil, tapi waktu... Oh, Ya, hey, mari kita killing our time kita bunuh waktu kita sia-sia banyak sia-sia. Ya, hindari riba. Bagaimana caranya? Jangan banyak kurang di majis-majis manusia yang suka riba. Berat kadang-kadang berat ada saja peluang masuk ke sana sungguh berat. Padahal dia merupakan dosen disiplin kan manusia menjadi penyebab paling banyak orang di azab dikubur gara-gara riba. Wakil anal akhiru yang sibul gibah yang lain jalan ke mana mana menggibah. dalam riadanya Wakil anal akhiru yang sibin nami mah kalau dia jalan di bawah bumi ini jalan dengan pengaruh domba. Yeah banyak orang tu tak sadar dia menjadi pengaruh domba. Ya, tak sadar dia itu pengaruh domba. Yeah macam-macam caranya dia pengaruh domba. Mordomba dalam bahasa Arab adalah Namimah Naqrul khabar min ajlil ifsad Sengaja men-share berita Tujuannya untuk merusak hubungan Ya Bahan Allah Istrinya baru melahirkan Datanglah tetangganya eh, Masya Allah baru melahirkan ya Kau dikasih apa sama suamimu Tidak ada Eh kalau aku melahirkan uh Banyak Kasih mas, kasih ini. Suamimu kan bukan orang miskin. Jabatannya tinggi. Kok dah setengah mati mahirkan anak. Masa enggak ada tam sama sekali suami menghargai mu. Dah pulang dah berubah wajahnya daripada suaminya. Ini mengurut domba nih. Tak sadar dia. ya Datang dia kepada orang tua. Cuma anak anakmu di Batam. Alhamdulillah anakku ngirim tiap bulan sekian-sekian. Anakmu itu manajer lu Kok cuma dikirim sekian Memang tak pandai bersyukur anakmu itu Akhirnya jadi <guluh> Ini adu domba Ya Apalagi laki-laki Ini -laki Allah punya 2, 3 istri, 4 istri Itu paling banyak orang yang berusaha Untuk adu domba Tak sadar dia Eh tadi aku lihatlah Sama sama sifulan <guluh> Kayaknya orang itu sering jalan-jalan lah Oh dah Memang dasar, kurang ajar Ini yang domba Tak sadar itu sebab Paling banyak orang dimasukkan ke dalam kubur Disiksa dalam kuburnya, memang ada domba Allahumma sinta'ala Yang paling selamat kita tak usah Tak usah mau banyak tahu Dengan urusan orang Tak usah banyak komentar dengan urusan orang Udah komentari dirimu sendiri Urus dirimu sendiri dalam perkara kebaikan banyak-banyak evaluasi diri. Tu baliman syagalahu aibuhu an ayyubinnas. Bahagialah beruntunglah orang yang sibuk melihat aib dirinya daripada sibuk melihat aib orang. Kita berlumuran aib. Kita tunjuk orang ini si fulan loh. Satu tak jari menunjuk ke dia, tiga ke kita. Si fulan begini loh. Tiga kali ke kita. Kau begitu, begitu, begitu. Ya. Kata Nabi, mankalah anasohal kafawa ahlakum, ahlaku hum yang mengatakan sudah rusak semua manusia dia yang penurut. <laughs> Anallah -an -an. ini sebab banyak orang di azab dikubur gara-gara namimah kemudian meninggalkan solat, solat subuh berjemaah, meninggalkan isi al-Quran banyak riba di azab dikubur berenang-renang dalam sungai darah ketika tiba di tepian, dihantam oleh seseorang dengan batu besar tenggelam sampai ke tengah lagi berenang-renang begitu dan seterusnya itu orang yang makan riba gara-gara berzina ya dan bila digantung dalam periuk ya tentu periuknya enggak, tak sebagaimana periuk kita menjerit-jerit kalau api itu dibakar menjerit-jerit Ya, ya tabilah. Itu semua dilihat Nabi ketika beliau dinaikkan ke langit, itu semua azab kubur. Kalau mau disimpulkan, maksiat itulah sebab azab kubur, segala macam maksiat. Ya. Ketaatan itu merupakan sebab nikmat kubur. Kemudian berapa syarat itu kita? Ya. Tetapakan dulu sampai di sini insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang hari berbangkit. Ini ya, kajiannya panjang. <gitu> Satu kalimat panjang penjelasannya. Karena dia mengumpulkan kitab akidah dalam perkataan-perkataan saja. Kalau dirinci subhanallah luas. Tak apa, sabar-sabar kita insyaallah taala. Kalau andai kata Allah beri ajal, kita selesaikan kitab ini. Kok di tengah jalan kita mati? InsyaAllah niat Allah sampaikan Yang pentingnya terus harus Mau belajar Ya Dengan niat Allah sampaikan Orang mau hijrah Jika dia tengah jalan dia mati Allah sampaikan niat ya, hijrahnya Karena dia sudah jalan Yang parah mau hijrah tapi tak bergerak <laughs> Itu yang parah itu Aku mau ngajilah tapi tak bergerak di rumahnya Tak datang-datang Nah itu enggak benar hijrahnya itu Kawan-kawan yang sudah hijrah Supaya hijrah itu tetap istiqamah Jangan tinggalkan majlis taklim kajian, itu bekalmu. Jangan semangat semangat zuhirnya aja, pakaian semangat, jenggor semangat, tapi ngaji malas. Ayah, ya, semakin kau malas ngaji, semakin kau mundur ke belakang hijrahmu tu, jalanmu lambat. Orang sudah sampai, kau masih jalan pelan pelan terceok-ceok. Nomor satu itu ilmu, itulah yang akan membuat kau kokoh dalam beragama. Ya, maka jangan semangat semangatnya saja ya, semangat entah apa yang disemangatinya kaji paling malas ya. bukan dah lama Ustaz. Ya, dah lama jadi pensiun tak ada pensiun ngaji ya, Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan muridnya, hei Imam, sampai kapan kau kemana-mana, bawa pena, bawa tinta kata Imam Ahmad, nanti sampai aku masuk dia kubur ya, ini merasa dia sudah senior Wah, aku dah senior kali, aku. Apa senior? Kalau malas ngaji senior apa? Senior, -senior umur. Tua-tua kejemur untuk apa? Ah, no, no. Nanti dia tanya, ini pun tak tahu. Itu pun tak tahu. Ya, Ini basis kita. Istiqamah dalam menimba ilmu. Tanamkan. Minta kepada Allah selalu. Rabbi zidni ilma. Jangan minta terus. Rezeki, rezeki, rezeki. Minta ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Katakan dalam do'amu dengan ikhlas tulus, Allah akan tambah ilmu sedikit demi sedikit. Nabi itu enggak pernah Allah surah minta tambah napa, tambahan apa pun, kita tambahkan ilmu. Waqurrabbizidni Katakan Muhammad Tuhan, ku tambahkan bagiku ilmu. Dan hidayah adalah gabungan daripada al-ilmu nafi' ulama'l-salih. Hidayah itu adalah, manakala kau miliki ilmu yang benar, al-idraq. Ya ilmu yang benar, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amalan al adalah, alhidayah adalah gabungan daripada ilmu yang lurus dan amalan yang benar sesuai dengan ilmu ya, demikian kajian kita ini ada pertanyaan jika seorang anak lahir di luar nikah maka apakah wajib ditulis di akte atau kakak bin kepada ibunya ya, seharusnya anak di luar nikah memang tak dinisipatkan kepada sang ayah tapi tuan air besar bagi orang, karena itulah biasanya mereka tutupi, tetap mereka disebatkan. Padahal dia bukan anaknya secara syar'i, itu hanyalah anak biologisnya saja. Ya Anak biologisnya saja, itu anak seris persepervanya, tapi bukan pada tempat yang halal, tempatnya haram. Ya, karena itulah tak nasabkan kepada sang ayah kata Nabi, al lil firasy. Ibu itu disebutkan ke uh, anak itu anak zina dinisbatkan kepada al firasy, kepada sang ibu. Walil akhiril hajar bagi laki-laki yang menzinahnya tak ada apapun juga batu baginya. Tak ada. Ya. Nabi yang Nabi runyam lagi adalah manakala anak zina ini perempuan ini runyam sekali. Karena dia tak bisa menjadi wali dan begitu malunya. Nanti ketika anak ini besar, mau menikah, subhanallah malu dia mengatakan naibnya, dia nikahkannya juga anak itu. Padahal dia bukan wali yang hak, yang boleh, yang benar. Berarti pernikahannya tanpa wali, pernikahan tanpa wali batil. Dia tahu, sih bah. Seharusnya yang menikahkannya adalah hakim. Fasultan waliu man la waliyahu. Penguasa yang menjadi wali bagi yang tak punya wali. Anak perempuan ini tidak punya wali loh. Allah Akbar. Tak punya wali. kasihan. Dampak daripada zina. Orang tak memikirkan ketika mau berzina. Setelah berzina baru dia pusing. Akhirnya ditabraknya. Banyak melanggar. Tak betul dia nikahkan putrinya. Padahal dia bukan putrinya. Itu hanyalah merupakan putri biologisnya. Bukan putri yang syarai. Kerana luar pernikahan. musibah. Ya. Yang dia nak tak nisab, nisbatkan kepada sang ayah, nisbatkan kepada ibu. Ya, ini saya baca atau enggak saya baca terperik. Baca atau enggak, atau terjangan enggak saya baca. Ah udah. Kata beliau enggak di sensor beliau. Nanti kalau mau tanya datang sendiri. Subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.